د مسلمان فزړه کې کله نه کله شیطان داس وسايس اچي چې داغه ک اظهار وکړي شي نودې نه مناسب او حتی چې انسان کفر ترسي یعنی د انسان فزړه کې شیطان و وسايس اچي یا کله د انسان نفس نغشان وسايس هغه انسان ته اچي نوایا په دیو وسای څوب کافر کیږي نه ووسوسه باندې نه کافر کیږي که که نفس وی, وی چاته وسوسه واچی پاره باندې سړی کافر کیږي نه چې ترکه مکوړې دغه الفاظ پر جبه باندې ویلې شوېنی او سوک خپل باندې اقرار نکی خبرې دغه سیونه کې نو توسوسه باندې سوک کافر نه او دغه شیطان وسوسه یې بس حټاون په کاري د اخلاقول په کاري د